Доводилося попарно чергувати щоночі. Але що робити зі сновидами? Як їх повернути до ліжок? Цю проблему вдалося вирішити саме мені. Ззаду, якомога делікатніше, брав дівчинку за плечі і обережно спрямовуючи обводив її по великому колу, так, щоб знову підвести до кам'яного ганку. Сновида, неприродно підіймаючи ноги, сходила на ганок, дозволяла підвести себе до ліжка і покірно лягала в постіль. Тієї ночі вона більше не підіймалася, зате підіймалася друга, і все починалося спочатку. Для нас вважати, хто був виснажливий місяць. Запам'яталася також дев'ятилітня Ліда із шахти номер 10. Хтось зателефонував, що її треба привезти додому. Батька заарештували, мати злягла, бабуся не здатна дійти до Бугаївки. Дівчинку повів я. Ми йшли поміж скелями, серед яких любили блукати з Євгеном Пустовойтовим і Солдатовим. Я дедалі частіше з підозрою думав про Солдатова. Це ж він десь роздобував той малокаліберний та ще й зіпсований пістолет, який слідчий називав зброєю терористів. Крім нас трьох, ніхто про нього не знав. Щоправда, я показував пістолет старшому братові, але, по-перше, підозрювати Григорія безглуздо, а, по-друге, він не знав, звідки ця річ до мене потрапила». І, мабуть, ніхто, крім Солдатова, не знав про полтавські нотатки Євгена. Та ці думки промайнули миттєво. Вся моя увага була зосереджена на Ліді, донці заарештованого шахтаря. Коли арештували громадського діяча політика, це ще можна було якось пояснити. Ну, скажімо, на Білянці заарештували комсорга Сергієнка, який приймав мене до комсомолу. Заарештували як троцькіста, знайшли вдома відповідну літературу. Сергій Янка, я міг уявити труцкістом. Він кохався на політиці. А що тями у політиці? Звичайний вибійник, батько білоголової ліди. Він, може, читати не вміє. Який із нього політик? І досі бачу миле, засмучене личко дівчинки, яка ще не розуміє, що власне сталося і чому я веду її додому. І досі відчуваю невимовний біль, що виповнював мені груди». Так цей біль і залишиться в моєму серці терновою колючкою, від якої неможливо звільнитися Лише набагато пізніше дізнаюся, що НКВС мав і свою власну промисловість А щоб вона діяла і розвивалася, потрібні кадри Бо це ж Сталін сказав Кадри вирішують усе Набирали планово інженерів, трактористів, шахтарів Останніх брали, щоб розвивати заполярні вугільні басейни Світлі, виявляється, також були потрібні у схованні від цивілізованого світу страхітливій державі Ягоди Єжова Берії. Коли я повернувся після проводів ліди, мені сказав один із вожатих, що вчора заарештували директора Лотіковської школи Василя Захаровича. Його всі любили, тому в піонерському таборі цей день був днем загального смутку. Мені було відомо, що цієї осені відкривається 10 клас у селищі шахти Сутаган. Це набагато ближче від нашої хати, ніж Лотікове. Не сім, а лише три кілометри. До того ж Сутоган успадкував і шахтарський колектив, і адміністрацію шахти «Першине» її закрили, де загинув мій батько. Я вирішив перейти до Сутоганської школи. Женя Шаповалова лишалася на Лотіковому. Там учителював чоловік її старшої сестри. Отож їй не обов'язково було щодня відміряти сім кілометрів на білянку. Інколи можна заночувати в родичів. Я не пригадую нашої останньої передвоєнної розмови з Женею, яку вона потім нагадуватиме мені все життя. З її слів ця розмова нібито складалася так. «Ти куди вирішила вступати?» – запитав я. «А рано це обговорювати, цілий рік попереду». «Знаєш, Женю, колись ми будемо разом, я стану письменником, а ти… ти будеш моєю дружиною». Женя засміялася. «Звідки ти це взяв?» Але я не відповів, обернувся і пішов своєю дорогою. Наступна наша зустріч відбудеться майже через 10 років. Євгенія Василівна, без п'яти хвилин кандидат медичних наук, справді стане моєю дружиною. Ми проживемо разом 18 років. Вона народить мені двох синів. Чи справді я міг сказати таке? Мабуть, міг, бо навіщо Євгенії Василівні це вигадувати? Я пам'ятав материне пророцтво. Одружуватись будеш тричі, друга дружина буде з наших, місцевих Добре знав, що піду з донецьких країн назавжди Кого ж я можу подобати, окрім Жені? Розумію, що це моє пояснення виглядає невельми логічно Та мабуть тут йдеться не про те, що піддається логічним визначенням Просто так воно було, та й годі А чому так буває?